Omani ehteda bi hadihi wastana bi sunatihi la yamidin. Të nderuar shikues, se selam alejkum ورحمه الله وبركاته. Allahun e falenderoj që na mundësoi përsëri të përsëritë takohemi në këtë kohë me misionin tonë qytetërimi i vlerës. Ishim duke fol për një vlerë e cila është shumë e rëndësishme, shumë e nevojshme në këtë kohë, kur shumë njerëzit janë larguar njëri prej tjetrit, kur shumë njerëzit nuk i interesojnë njëri për tjetrin edhe ku shumë nga njerëzit nuk angazhohen për ta ndihmuar vlaun e tyra, për ta larguar ndonje brejnë, qoft edhe me këshidh, qoft edhe me me një busqeshi, qoft edhe me disa gjera që ndihmojnë, që njeriu në situatë të vështirë të të i kalon problemit, që njeriu i cili përjeton ndonje dhimbje, që përjeton ndonje rëndësi, ndonje barë bi supet e ti që të ndihmojnë bashkarisht që të të i kalon atë, Prandaj njerzit janë larguar njëri nga tjetri, ndërsa Islami është ai i cili i nxit muslimanët. Shpalla hyjnore është ajo e cila i drejton njerëzit që të kenë kujdes tjera. ndaj të tjerëve. Prandaj, folëm në emisionin e kaluar se si Allahu subhanahu wa taala pre për fillimin e shpalljes. Ai ka këshilluar pejgamberin sallallahu alaihi wa salam. Dhe këshilla për Muhamedit alayhi salam është edhe këshillë për ne, që të kemi kujdes ndaj njerëzit që janë në situata të veçanta në njerëzit që jënë në pozit të veçanë. Sikur se është bonjaku, i cili është isprovuar me humbje në pëbajtë të ti. Sikur se është i varfur, i lypsi, i cili e ka, është, e ka ngarkuar nevoja dhe e ka detyruar që ajtë të kërkon nga njerëzit. Përëndaj, kërkon Allahu Subhanehu etale prej Muhameta e samë që e të sidet mirë. Gjithashtu, i treguam disa raste praktike, ku pejgamberis Allahu Aleyhu e Salam e ka vepruar në veprimin e nevojshën, përpidhimisht duke i këshilua njërzit, se si të të i kalojnë situatën me brengët, se si të të i kalojnë situatën me nga rkinje e borëgje, se si të të i kalojnë situatën kur dikush ka humbër dikë, që është i dashur për të siku se ishte rasti i Djabir ibn Abdullah i Dargjallahu Anhu Arda. Tërguam gjithashtu, se islami e ka promovuar këtë gjë, e ka vendosur në pozit të vlerës. Edhe kjo është ta imponojmë si një pjesë e kodit ton të sjedis, të mos mbyllë dhemi në vetë vetës ton, mbrenda vetë vetës ton, mbrenda jetës ton, sepse nëse dikush tjetër sot ka nevoj për fjallën ton, për këshidhen ton, për busqeshen ton, për uh, qëndrimin ton pranti, atërë me siguri, ndoshta do të vjen një ditë kura ne do të kemi nevoj. Pra ndaj nëse ne arim që në një shoqeri të përhapët kjo vlerë, të përhapët kjo vetë d dhe njerëzit të bëhen të vedishëm se nëse une e ndihmoj vlaun tim, nëse une e ndihmoj vlaun tim që da të i kalon dhe një situatë të këtil, kjo do shta do të largon nga une dhe një vështisit të këtil, apo do të kemë edhe dikën pran meje në situatë të njajshme, kjo me sigurit të regon se si islami e ka vendosur dhe ka insistuar që njerëzit të, të praktikojnë dhe të zbatojnë në jetën e tyre. Të reguam se nuk është jashtë logikës, nuk është e pa nevojshme që brenda shtetit islam, brenda qytetrimi që e ndërton islami apë ndërtoni një baze islame, të kemi uh, shoqata, të kemi grupet e caktuara, të kemi institucionet e caktuara, të cilët kujdesen për kategoritë e ndryshme. Dhe të reguam se si përqet historis kemi pas qasje të veçant, da jetimave, da grave, vejane, gjithashtu edhe da atyre të cilët, dhe më thonë, jënë të varfër. Edhe të reguam rastin e ati personit i cilët qdo dit ka pregaditur ushqim dhe ushqimin ua ka dërguar në mëngjezë dhe në mbrëmje grave veja, të veja, gjithashtu jetimeve dhe njerëzve në nevoj. Edhe të reguam rastin e ka diut i cili ka qeni njohur siropa qeps dhe i cili gjdo herë brast punës ka shku në shtëpi edhe ka qipur tesha të cilët ua ka ndarë, të cilët tesha ua ka ndarë të varfurve, jetimeve, ponjakve edhe grave që kanë qenë në nevoj. Dithashtu edhe rastin e, gatim bretit të apohalifes të Marokos, mensurit i cili gjithohër në vjet e ka pas nga një dit të caktuar për jetimet kër i ka të buar, ju ka dhuruar tesha të reja, veshet të reja, robat të reja, dithashtu ju ka dhonë ushqim, ju ka dhonë nga një dirhem, nga një dinar të arit, si një ndihme edhe shprejhet të kujdesit dhe çndrrimit pranë tyre nga ky nga ky person. Gjithashtu edhe e treguam rasti e Ali ibn Husseinit Zeinul Abidinit i cili kur ka ndrujet në trupin e tij, ky është nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, yon jetur gjurmë, të cilat mavan i kanë kuptuar se si janë gjurmë se si ky person apo çdo nat i ka vizituar nevojat, familjet e nevojë, edhe u ka ndihmuar apo u ka sjellë si ushqim ë drejt asistimit e një tetit rifaju i cili ka tubuar drun apo ka mbledhur drunë për male edhe pastaj këto i ka chuar tek njerëzit që kanë pas apo familjet që kanë pas nevojë. Prandaj ne duhet të kemi parasysh se kategoritë e njerëzve në nevojë janë të ndryshme. Prandaj kategoria e njerëzve që janë të varfër, kategoria e njerëzve që kanë nevojë për mbështetje materiale, është një kategori, por kemi kategori të njerëzve Cijet, nuk kanë nevoj për ndih materiale sa kanë nevoj për një fjall gushluese, për një gushullim dhe qëndrim për në tyre. Dhe për një, si që e të reguam, më njërë praktiket në të që ne e shprejhim dhe më thonë keqarën ton apo e shprejhim solidaritetin ton dhe, me, me ta dhe në të njëjtën kohë mundohemi që me ato fjallë që va themi të drej, të drejtojmë drejtë veprimit të duhur si ku se është durimi apo vedia për ndo një gjithë që e kanë humbur. Për ndaj, rasti i parë që e të përmendim, apo që e përmendim me në, ishte rasti, rasti i Javiram në Iben Abdullahit, në të cimë pejgamberi së Allahu Aleyhi Vesel, me fjalët e ti e qëtësoj edhe ja të regoj se qëfar ka pregaditur Allahu Subhanehu etara për babajnë e ti. Ndësa rast e tjera kemi edhe në situatët të, të, të ndryshme, kur muslimanët, shok të pegambejtë sëllohu aleyhësallem, pasu o si të më të denjë të Muhammed sëllohu aleyhësallem, gjenerata më e zgjellur, e ka zbakt, zbatuar në mënirë praktike atë që Allahu Gjereshanu e ka kërkuar për e tyre, ajo është të qendronë, pranë njëriut, i cili është i goditur nga do një fatkeci, nga humbje e do një të aformit, edhe t'ingushtojnë ata me fjal të mira, me fjal këshilu ose. Pra ndaj, është nj ka ndrujët Abdullah ibn Zubair radiallahu anhu në Mekë. Edhe në Mekë ka qenë edhe Ibni Omerit, djali i Omerit radiallahu anhuma. I cili e ka pa Esman, e cë ka qenë gruaja e Abdullah ibn Zubairit. ë do të thonë ka qenë nëna i e Abdullah ibn Zubairit, e cë ka qenë në një në një anë të xhamisë. Edhe oshtafruan pranë saj edhe i ka thonë, do të thonë ka filluar me ngushtumë fjalë Inna hadhihi aljuthath laysat bishay'. Kto trupat ton që Allahu na i ka dhënë që ti përdorim në këtë botë, nuk janë asgjë. Vu innama alarwahu hiya lati indallah. Do sa shpirtrat janë ata që shkojnë tek Allahu. Prandaj fatteqillaha wasbir. Qefrik për Allahut, qendroje vërtetë, dhe, dhe mos u hidhrome caktimin e Allahut dhe duro. Dhe këtë fjalë kanë dikuar tek ajo pozitivisht. Gjithashtu transmitohet se Ibrahim ibn Muhammed ibn Talha ka ndigjuar se Urwe ibn Zubejr e ka humbor njërën prej dy koma, këmbëve që i ka pas edhe ka shku të këaj, edhe ka da që ta ngushlon duke i thonë Wallahi ma biki hajgje të njërmeshi. Dhe të pasha Allah, onë ti nuk e nevoj që të ecesh në këmbë, edhe nuk e nevoj që të vraposh, sepse e ke quar një pies nga trupi ytë parateje në gjenetë. Gjithashtu edhe një gjë që është e yjtja, vetëm se ka shkuar në xhenet. Edhe çdo kush do të shkon pas atij thecë si të ka dërguar para vetvetes së tij me lehen e Allahut, domethënë atij, pasi që i ke çuar vetëm se një këmbë në xhenet, vjen koha kur edhe vet do të shkosh pas asaj këmbës. Por ajo që Allahu e ka lënë tek ty është dituria, yithe. Edhe ne keni kemi nevojë për diturinë tënde, edhe kemi nevojë që të na mësosh, prandaj Për këtë, Allahu kamet shpërbli edhe me siguri do të garanton një logarit të letë në ditën e gjukimin. Dhe më thonë, ti e ke humë për një piesë, e cili është piesë fizike e trupit tëndë. Por ajo për të që ne jemi të varë, për jemi fukarathot. Ky personi, është dituria yte për të që ne kemi nevoj, edhe ne duhet të mësojmë edhe për këtë, Allahu kamet shpërbli edhe in shado të garanton shpërblimin të në gjenet. Gjithashtu, transmitohet se... Qutejbe ibn Saidi thot kur kur është uh, djegu shtëpia e një personati tje i ka pasën Ibn Lahia Ibn Lahia ka pas shtëpië dhe është deg edhe shtëpia e libra që i ka pas ë uh, transmetohet selethi ibn Saadi faqihui Misri domethënë dietari i Egjiptit i ka dërguar 1000 dinar të nesër më sa e ka marr verse ai ka djegë ka djegë këtë shtëpië i ka dërguar dhe kjo është veprim i duhur për një situatë të duhur gjithashtu aja që është shumë e rëndësishme është se prej e, kategorive të njerëzve që kanë nevojë që ne të qëndrojmë pranë tyre, që mos i harrojmë, mos t'i anashkalojmë, mos të largohemi prej tyre edhe në janë edhe familjet e njerëzve që janë ose të robruar ose janë të burgosur. Prandaj duhet që të vizitojmë sa të kemi mundësi. Duhet që të sigurojmë të ardhinë materiale, duhet që të tregojmë sjellje si të mirë ndaj tyre. Domethënë, kujdes të mirë dhe të veçantë duke ndikuar që ata të largohen nga ë nga nevoja që ta kërkojnë prej të tjerëve, gjithashtu ta ruajmë moralin e tyre, sepse fatkeqësisht shpesh herë ndodh që dikush që është i burgosur për shkak të skamjes, për shkak të varfërisë, dikush nga familja e tij të rrezikon edhe moralin e nderin e saj duke u friguar apo duke kërkuar mënyrë se si të arrin deri tek pasuria e nevojshme për jetën, apo do të thënë drejtë tek mjetet materiale të e nevojshme për jetë. Prandaj thonë dietarë se nëse ne kujdesemi për ata që janë burgosur, padrejtisht, nëse ne kujdesemi për ata që janë të robëruar, atëherë kjo ndihmon fillimisht duke e mbrojtur familjen me një kujdes të veçantë, me një kujdes sipas parimeve të Islamit, në anë të njëjtën kohë edhe e gëzon atë personi i cili është burgosur sepse dinë se ka kush kujdeset për familjen e ti. Gjithashtu, prej rasteve kër kemi nevoj që të shfaqim interesimin tonë dhe të tregojmë fjalë ngushluose apo të bëjmë veprime ngushluose osh edhe dhe atyre që e kryndo një obligim dhe ne. P.S. ne ka këshiluar qarë dhe ka thonë mos i ngarkoni mbi mundësit e tyre. Nëse ne e kemi ndo një puntor apo e kemi ndo një shërbetor që e kemi angazhuar prej neve kërkohet që mos me e ngarkuar ma shumë se ka mundësi. Nëse ato i detyrojme të një punë atëre, ka tonë pejgamberi e sa ndihmoni, edhe vishni me veshe që ju veti i veshni, gjithashto edhe ushqeni ata me ushqime që vetë i hani. Pra ndaj shumë shpesh her në veçantin vendet, ku kemi shumë të ardhur që punojnë nga jashta vendit, është mirë që ne të tregojmë moralin tonë, të tregojmë se ne jemi për në tyre që ne nuk i kime haruar, që ne kujdesemi edhe angazhohemi që tu alargojmë brengën e, fjidhemi shlargimit nga familje e tyre, pasaj brengën e do shta të ardurave të pakta që e fitojnë, gjithashtu edhe gjithsesi të pëngojmë pa drecine mundshme ose të ndihmojmë që ta rikthejnë të drejtën e tyre nëse diku shua ka uzurpuar. Pra da në të smetohet se nga historie e islamet kemi shumë shembuj, është një rast ku Ahmed Ibn Abdul Hamid El Harithi Thot, ma rëjtu ehse në khullu kanë minë el hasen e lu'lui. Nuk kampanje ri me s'hje dhe më të misë sa hasen e lu'lui, i cili edhe vetë vetën, edhe roberit e ti i ka veshur ashtu si veshët edhe vetë. Përëndaj, ky, do thonë, kjo qasje, ky ngu shullim, kërkot për neve edhe atër e kur bëhet fjal me njerësi që nuk janë Më shtat ndoshta çeluki kemi të afër që janë larg neve. Sikur si thotë e tregon Ibn Kaimi rastin e Ibn Temijes rahmetullahi alaihi, i cili një ditë ka dëgjuar një lajm se një armik i Ibn Temijes që i ka qenë armiku i tij dhe se ka qenë gjallë edhe e ka sulmuar kishte ndruar jetë. Edhe tha erdha tek ai duke dëshiruar çe ta përgëzojmë me vdekjen e armikun e tij, armiku të tij më të madh. Edhe i cili shumë i ka penguar edhe praktikisht, dhe më tonë me vejë për e ka nga të smuar edhe e ka vështirësuar jetën e imrën tëjmijës, rahmetullahi alehi, fë ne hareni, thotë, më kritikoj, u të ne kereli, edhe nuk e pranoj as pak mirë këta që ja thash, edhe thë inna lillahi wa inna ilahi rraqion, edhe thë atë fjalë që duhet të themim, kur të marim veshtë se dikush ka ndruar jetë, thumë me kamë, minë fauri hi, për astaj thamë, oqua dhe duke shpejtuar, shkoj të kështëpia e këti person që i kishtë ndrujetë, armiku i ti që i ka penguar, jo vetë me fjallë, po edhe me vepra, e ka nga smuar edhe i ka shkaktuar vështirësi. Edhe shkoj dhe i ngushëlloj dhe i tha, i një leku me kjanehu, une jëmë në vend të ti, u ala e kunu, leku me emru të ehtajhune, fi hila musaade, mos se lejoni që të kjenin do nje nevoj, do nje brengë e që të mos dhejtohën Kole kanë dëgjuar këtë, këtë familje atij është gëzuar edhe kanë filluar filluën të bëjn lutje dua për Shejkhun Islam Ibn Taimin. Prandaj kjo është shumë rëndësish që qasja jonë në këtë manierë nuk është vetëm ata që i kemi të afër, nuk është më të ata që i duam, çe i kemi uh, pran zënës por është qasje e përgjithshme e cila i përfshin edhe ata ndaj të cilëve ndoshta apo të cilët kanë ndonjë qasje uh, armiqsore ndaj njerë. Cili është ndikimi? i kësaj vlere, vlera e ngushëllimit në Islam. Me siguri se ajo ka një ndikim shumë të madh, i cili shfaqet praktikisht në jetën e njeriu, edhe gjithashtu ndikon në brendinë e njeriu duke e qetësuar shpirtin e tij. Prandaj shpesh har yemi vet dëshmitar se si një fjalë e thën, ndoshta në mënyrë më të thjeshtë, ndikon që tek njeriu të shfaqet gëzimi, që që të gëzohet në një plau, që të gëzohet në një jetim, që të gëzohet në një punëtar i huaj, vetëm sepse kemi të regua një sjelje me të cilët imi mundua që të jakëthejmë disponimin apo të disponajnë. Pra ndaj ndoshta, ndohë që ti ta uh, lemosh kokën e ndonjë një famijut që e o shqipikluar edhe aje mban me në këtë veprim, edhe të kujton këtë qëndrim tër jetën dhe ndonjë herë kur ti kujtohet këj rast lut tek Allahu për ty. Ose ndoshta i ke ndihmuar ndonjë të plagës apo ndonjë njeriu të nevojtar, edhe për shkak të atij veprimi që e ke bërr, apo për shkak të fjalës që e ke thën, ai të kujton edhe pastaj bën dua për të. Ndoshta ke shku me ngushtum ndonjë vlam musliman, edhe e ke ngushtuar me fjalë të mira, pastaj ai ka pranuar atë fjalë, edhe ka ndikuar te kaqje të, të duron. Edhe ta të kalon atë sfrov me durim, edhe pastaj os bosh kaqje të ka Allahu subhanahu atala të idretot Allahot me lutje. Pra ndaj, kretë këto situata, ndoshtë të neve në moment, nuk e shohim efektin e tyre, por me siguri se përveç efektit pozitiv që e ka tek njëriu, i ciri që të sohët, i ciri ndjen knatësi, kërë e bo një vej për të mirë, i ciri e largonë, barën e, e asaj që quhët dhe më thonë mos nërgjegje, atërë me siguri se ka dhe efektin tjetër, kuqta njerës që ti i ke ngushëlluar, që ti ke qendruar pranë tyre, që ti i e munduat që t'u drejtohesh me fjalë të mira, të kujtojnë në situata të ndryshme dhe i drejtohen Allahut subhanehu ve teala me lutje, edhe bëjnë dua për ti. A nuk ka dua më të mir se sa duaja e atij që është në nevojë? Se donjëherë ai personi që është në moment të vështirë, duaja e tij mes sa mes ti edhe Allahut nuk ka donjë pengesë edhe os dua supër dësend thot edhe meleku amin wallahi kemi thurdhale kur vllau bën një dua për vllain e vet musliman meleku thot po o az, a, amin për djiju Allah edhe ti të qoftë njëjtë prandaj largimi i kësaj vlere nga shoqëria islame i shton vështirësitë apo përjetimet e vështira që i kanë ata që janë të provuar gjithashtu edhe i largon njerëzit njëri prej tjetrit edhe krijon pengesa të komunikimit mes njerëzve edhe kështu njeri u humbë do sa shumë se vape edhe nëse ti vetë si muslima nuk je të reguar i pranishëm në situatët e këtila, njerëzit në shoqërin të ndë e humbin e mendimin pozitiv që e kanë për ty. Sepse, për e që obligimi që e kënda i Allahut dhe i familjes të ndë duhet të kesh e, parasys e tije, një piesë një shoqërinis ku duhet që të jesh i pranishëm në veçantin e këto situatët, të këtila ku njerëzit kanë nevoj për ngushtim, ku njerëzit kanë nevoj për këshila dhe ku njerëzit duhet të ngushtlohen me fjallë edhe me vejpra, do shtë vejpra që e bën e aleksonë barën dhe vështirësin dhe pas taj arin të fitosh, do më thonë. Edhe respekt e ka të njerëzit, edhe dua që e të apajnë të kallahu që e shano dhe në të njëjtën ko, do shtë dhe të bëhet shkak që e të forcojnë lidjet mes njerëzit. Ta e darë prej e të shkurëtër që të vazhdojmë përsëri në pjesë në dy të emisionit. Këthejmë përsëri në emisionit tonë. Ishim duke folë për ndikimin pozitiv që e ka kjo vlerë në jetër njërezë. Përveç se e largon atë djenë të dërgjegjës që e kemi dhe të tjerve, gjithashtu ajo ndihmon duke e forcuar besimin ton dhe bindjen ton tek Allahu subhanehu ve tere, sepse është një adhurim, meran të njëjtën kohë bëhet shkak për doshta një veprim të ngjajshëm nga të tjerë. Doshta dikënd që ne e kemi këshilluar, dikënd që ne e kemi ngushëlluar, dikush që ne e kemi ndihmuar, nxiton nxitet edhe bëhet shkak që edhe ai një të njëjtën një vepër ta bën me dikën tjetër dhe kështu në një shoqëri përhapet të mira dhe përhapen lërat dhe përhapen gjyrat e dobishme dhe të mire në këtë bot. Pandaj, ajo që e ka efektin pozitiv, është efekt jo vetëm individual të këtë njeri ju, jo vetëm individual të kaj njeri të cilë ne e kemi ngushluar, por efekti është pozitiv edhe në shoqiri, sepse bëhet një iniciativ, e cilë e pas taj bërë të të njerëzit tjerë, nga njerëzit që janë të ndikuar. Ajo që është sot një dukuri bashkohore, ose njerëzit nuk të regojnë aspak, emocione, nuk, uh, nuk brengose nëse e shohi një situatë të këtilë, nuk i uh, dhembë, apo nuk ka dhemsh, dhemshuri, ndaj atyre njërësve që ndoshtë e prejtojnë do një vështirësi. Uh, për kundras, ndoshtë e kemi situatë kur dikush do një vuajtje të dikuit e shëndronë në një shkak për të bërë shaka, për të bërë, uh, do më thonë, do një gjemë e të cënë si njërësve të të, që eshin për kjo është në kundështim kundusht, me moralin fisnik që e kanë besim të ardhë. Për ndaj, sot ndoshta shohim situata, kur disa njërës të se si ti kanë zemrat e tyre të ngurta, gëzohën, ndoshta dhe qeshin, kur dikush vuan apo përjeton do një problem. Për ndaj, ata njërës duhu të kemë për asysh, se janë duke veprua një veje për e cilë është në kundështim me fjalet e pengamberi sallallahu aleyhi wasallam, i cili thot, la ju minu e hadu kumbë, hatta ju hibbeli e khihi, ma ju hibbuli në fsi. Nuk ka besuar me një besim të plot, a e njeri i cili për vlanëve ti, musliman, nuk e dëshiron atë që e do për edveten e ti. Prandaj, në kohën ton, këtë për e shohim. Doshta njeri u gëzohet nëse dikush humbë në trektin e ti. Gëzohet nëse famite fëqinit për shembul kanë dështuar në mësimë ndoshta shfaq një lloj knasie kur e shef se fqinjin e ka kapluar ndonjë smundje dhe kështu me radhë. Kjo është një argument se këta njerëz nuk kanë arritur ta fisnin krenë shpirtin e tyre me vlerat islame, ku Islami e e, e thret njeriu apo e drejton drejt faktit se ti duhet ta kupton se e mira që e bën të kthehet me të mirë. Nëse ti mendon se e keqja problemi që ndodh është problemi i izoluar dhe nuk ka mundësi me të ka plotë ti është një qasje shumë larg realitetit një qasje e dëmshme sepse shpesh njerëzit mendojnë se e keqja që i ndodhi dikujt tjetër nuk më ndodh mua prandaj edhe e merr ata si shkak qe të qeshme apo qe të tallat me ta ndërsa në realitet ndoshta i kthehet një i njëti problem edhe nesër atij prandaj kjo është një problem i cili nuk duhet të ketë pjesë në jetën e besimtarve dhe ne duhet të mundohem e që t'i largojmë. Prandaj, nuk ka vend në moral në besimtarit gëzimi me ndo një dështim të dikujt për muslimanme. Nuk ka gëzim të këmuslimani nëse dikush është duke humë në trekti. Nëse dikush, do më thonë, ka humë do një pozit për për kundrazi, ato raste dhe ato situata besimtari shvidzon që t'i afrohet vlaut vetë musliman edhe të qendron pranti dhe të b prej besimtarve, të devoshem, sikur se i ka mësuar, mësuas i më i mirë për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem. Prandaj, Allahu Gjereshanuhu, në Kur'an, në këshilon, që mos të bëjmë një vejpër të këtil, dhe më të negativë e largimi, dhe mos në gushlimi, edhe gëzimi me dëmtimin ndonjërit prej muslimanve, e prej me ndonjë, dëmtimin ndonjërit prej njerëzve në përgjithësi, duke e cituar se kjo është Duke e treguar se kjo është cilësi e njerëzve hipokritë, e munafikëve. Allahu në Kur'an thot: "In temsas kum hasanaton tasu'hum, nasayndu ndonjë e mirë, ajo ju duket atyre si e keqë, u in tusibkum sayya yafrahu biha." Dhe sa nëse ndonjë e ndonjë e mirë, ndonjë e keqë atë tregzohen. Kur i dohet e mirë, ajo ju vjen vështirë dhe errand, ndersa kur i ndo diçka e keqë, ato gëzohen. "U in tasbiru wa tataku." Po nëse ju jeni durimtarë, dhe jenë të dhevojtë shumë, la e durru, kumkejdu, humshejë, atëherë, kurët e të tyre nuk dhe t'ju bëjnë dëmë, dëm, nuk dhe të ndëmëtojnë kurët e të tyre, inë Allah, habima ja, ameluna, mohit, sepse Allahu shumë mirë, edinë që farë bëjnë ata. Në thënë, kjo është cilësi me njërezve larkë vlerave islame, larkë besimit të pastër islam. Ma dje, është cilësi e njërezve të cilët janë në thellësin më të, ma dhe të gjehenemit inel munafikin e fi dërkires felimin e nërnë. Në pjesën mëtë në fundin në e fundrinës të gjehenemit në këta njëzë munafika, të cërë qka, kur ti ndohë dhe besin të ta ndë një mirë, kjo i vjene rande dhe e vështinë, dhe sa kur i ndohë dhe një fatkeci, atër e gëzohet, nësë Allahu në këshilë mojnë të sbiruatet të, të ku. Nëse ju jeni ndunimtarë dhe nëse jeni të devoqemë, dëvo, dë, nuk do t'ju bën dëm kurthi tyra e Allahu shumë mirë e, e din se çfarë bëjnë ato vet. Fjalët e Allahut në këtë ajet janë një lloj ngushëllimi, një lloj qetësimi, një lloj rikthimi i bindjes dhe disponimit të besimtarëve që mosta frikohen nga këta njerëz. Prandaj, munafiqët gëzohen kur besimtarët i ka plan ndonjë vështirësi, ndonjë dhimbje, ndonjë smundje, ndonjë në varfëri, nëse prijetojnë në ndonjë dështim i cili është domethënë se provë për Allahu subhanahu wa taala mërzitën dhe piklohen me suksesin e besimtarve, me përparimin e besimtarve dhe me fitore në muslimanve, përndaj duhet të kemi parasysh se nëse ne nuk kemi qëndrim pozitiv dhe njerësve që e sprovohen, nëse nuk i ndihmojnë, nëse nuk kemi për antyre, atëre vetë vetës ja kemi vejshur apo e kemi cilësuar vetë vetër me një cilësi që nuk është për cilësi vetë besimtare, por është për cilësive të njerës që e në larkë lark më shires dhe larg vlerës islame të ngushëllimit dhe qendrimit pran atij çes provohet. Gjithashtu ajo që është shumë e rëndësishme, ta kemi parasysh, është shpeshë njerëzit, të cilët kanë përjetuar ndonjë vështirësi apo kanë përjetuar ndonjë vepër të keqe nga pala tjetër, nga dikush që është përballti, mundohen që t'i aqhten. Allahu xhashanuhu e ka lejuar që njeriu, nëse i bëjnë në padrejti apo te kalon kufit ndaj tij, që ta kthen atë në mënyrën se si është bën ai Ndosan ndaj ti, ndosan ndaj palës tjetër ta kthen ashtu si ajo palë ka bën ndaj ti, por Allahu xhënshanuhu e potencon që mosta të ikalohen kufijtë të ket frikë njeriu që mosta të, të ikaloje. Prandaj Allahu xhënshan ato femëri, femëri të, të, të dha aleikum fa atdu alei bimithl ma atdu aleikum. Nëse dikush ju bën ndonjë të keqje, atë edhe ju, ktheni atë të keqe në mënyrën se si ai ju ka bërë juve, por keni frikë Allahu xhënshanuhu, keni frikë që mosta të, të ikaloni kufirin që e ka vendos së shpresha njerëzit duke e kthytë të keqen me ndonjë, do thënë, vepër reciproke që është bënë aytyre, ë e thejë ka lënë kufirin, prandaj Allahu kërkon prej neve që të kemi frikë Allahut dhe të dimë se Allahu është më i atë që janë të devoçim. Prandaj, shpirtrat në si zakonisht nuk ndalen te kufiri që e ka vendosur Allahu xheshan apo tek leja që e ka vendosur Allahu xheshanu. Prandaj, ë të duhet të kemi parasysh se mos të lejojmë dëshira që të hakmira mi tana apo ta kthemi të, të keqen me një të keqje që na është bërë, që ti të kalojmë kufit e Allahut subhanahu wa taala, ne ja thet sot, por nëse ju durani, kjo është më mirë për ata që janë të durimtarë. Do të thonë se ne e lëmë që Allahu subhanahu wa ta, taala t'i akthen këtyre keqbërasve, ata të keqës që na e kanë bolar, ti ndeshkon dhe ti dënon për atë që e kanë bë, kjo është më e mirë për durimtarët. Cilat janë mjetet se si ne mundë dhe mi të ngushlojmë njerëzit apo kategorite ndryshme të njerëzve që kanë nevojë për ngushëllim edhe si të arikthejmë disponimin edhe kjo nuk ka të bëjvet me fjalë. Ne thamë se fjalë ndonjëherë e kajnë efektin e tyre dhe ndikimin e tyre. Por kjo ngushëllim mundë të bëjtë edhe me fjalë edhe me vejpra. Përëndaj, ka mundësi e që e të ndodhë me pasuri. Ndoshta, mundë dhe mi të arikthejmë disponimin vetë me pozitën edhe me Uh, që, thon, atë postin që në shocërije ka një riu, do shta është mirë që ta, uh, të mundohemi që të angurtojmë një rirën me këshilë me drejtim, do shta një afton që të bëjmë dua do shta një afton që të bëjmë të kërkojmë pre Allah o që t'ja falë do shta do të re realizohet këtë qëllim duke i kryer obligimet dhe i tyre dhe thon, duke e, e, e, sos në do një pun që e, e kamo, pra ndaj varsish pre imanit Vasëj vei prepozites, vasëj pre pasuris është vepra e caktuar se si t'ja largojmë brengën ose si ta disponojmë një njerëj i cili është në situatë situatë problematike. Ëh prej mjeteve që i kanë përmendur dietar se si ta rikthejmë apo si ta rindjellim këtë vlerë e ngushëllimit dhe qendrimit pra nevojtarëve dhe pranë të, të sprovuarve, është edhe të jemi prej tyre ku ta humbin dikat që ka qenë i dashur e tyre. Prandaj, shumë më rëndësi është që kur të shprejhim gushlimin, të shprejhim e fjalë të mira dhe të buta dhe të zgjedhura, sëpse fjala e mirë, e shprejhu në manirë të mirë, ndoshta, ndikon të këfamilja edhe ata e zgjedhin rrugën e durimit edhe e shpresojnë takimin me ata që e kanë humë të kallahu, subhanehu, etale. Ndoshta, kjo ndikon që sa briti të bëhet dominant në gjitha vepre të ati njëriju që e ka hum bur, Dhe ka sepse njeriu është i dob, por ndonjëherë një, ndo një, një fjalë e shprehur mirë ndihmon që ai ta të, të rikthehet në, do të thënë, në çënjet i si një krijes logjike e arsyetshme dhe ta zgjedh rrugën e durimit, edhe gjithashtu ndoshta ia ja lehtëson vështirësinë që e ka përjetuar. Thuhet se kur ka ndruhet bijaja Bia e Mehdiut, i cili ka që një prej halifeve të dinastisë të Abasive në Bagdad, është mërzitur shumë, edhe thuhet se e, as, as një nuk e kam pa aqë të mërzitur dhe aqë të pikluar përshkak se e ka humur bie në tipë, dhe është ullur edhe i ka prit njerësi që t'i vinë për ta ngushluar dhe në mesin e të e që ka ardhë ka qenë edhe Ibni Ebi, Shejbe i cili i ka thonë, të ka thonë Allahu Gjereshanuhu, për këtë me të cendit të ka sprovuar, të ka kompenzuar me shpërblim. Shiko? Fjall e zjedhut, këtë sprov, që ti duke përjetuar, duhet të jeshi bindur se Allahu do të kompenzuar atë me një shpërblim. Gjithashtu, edhe Allahu gjereshan në shpreson prejteje, apo kërkon prejteje, që këtë humbje që e ki përjetuar, ta uh, balafaqosh, apo ta të regosh me durim. Dhe më tonët që, pas saj, si vepra që Allahu e pret prej ty është durimi. Prandaj lute Allahun që mos më ta shtu vështirësinë duke e shëndruar këtë begati, mund siç e përmefë fitu në, do të thonë në danim edhe në dështinë tek Allahu subhanahu taala. Shka ka të thënë? Do të thonë mos lejo që ti duke shpreh mos kënaqësimet caktimin Allahu Jashanuhu që mirsin e cila është një lloj mirësie se Allahu ka dashje me ti fshin ndonjë mëkat që e ke për, me ti ngrit gradat në xhenet për këtë e, humbje që e ke përjetuar, mos lejo që ta shndrosh atë në në do të thonë në dështim edhe në humbjet e kallahu subhanahu wa taala. Prandaj ka thonë thawabulllahi khairul laka minha. Shpërblimi që të ka garantuar Allahu xheshanu është më i mirë për ty sesa ajo bi ajo vështirësi që e ke humbur, shikone, do seva pi për ty, nëse ti duron edhe e falenderon edhe pajtohesh me caktimin e Allahu xhashanuhu, është më e mirë për ty sesa bija jote, sepse bija jote nuk të mund të dobi. Do si njohu rasti i pejgamberit Allahu alaihi وسalam, kur udrethtohet gjithë antarëve të familjes së tij dhe i thotë, "Unë nuk ju bëj dobi në ditën e gjykimit." Prandaj ai që ka mundësinë na ndihmu, edhe në dorë të cilës është i vetmi pushteti i ditën e gjykimit, tash Allahu subhanahu wa ta'ala, prandaj qoftë shpërbërimi i Allahut më është më i mirë për ty sesa ajo. Ndërsa Allahu për të është më i mirë sesa ti. Për bijen tënde, Allahu dhe mënyra se ty, ty të për tonde, si e ka pritë është më i mirë sesa ti. Ti nuk mundesh të kujdesesh për bijen tënde ashtu siç kujdeset Krijuesi, Isa Allahu subhanehu ve teala. Fasad wa hakku masbara alayhi ma la sabila ila raddih. Dhe sabri ma i mirë është atëhere kur balafaqohemi, me ndonjë një sprof e cila nuk ka këthim. Dhe kjo është një sprof e cila nuk ka këthim. Prandaj, në këtë rast, sabri duhet të jetë më madhështorë dhe durimin duhet të jetë në shkallë më të lartë. Tuhët se kër i kanë digjuar këto fjalë, me hdiu, kalifi muslimanëme, shumë mu ka qecuar. Shikoni fjalë të thjeshta, ku jenë përmredhur të vërtetat islame, rrëth dhe e Asa se kush është ai i cili sundon me neve dhe e, e i posedon jetën tonë dhe vdekjen tonë, inshallah jeshano, e ka e ka kthyr ata nga gjendja e pikëllimit dhe mrzisë në gjendje të shpresës, në gjendje të durimit dhe në gjendje të lehtësimit të vështirësisë që e ka që e ka përjetuar me hyj. Domethënë ka thonë le mos lejo që ky e, kjo provë e cila është rrugë për me fituar sevap që ti më e humb, edhe me shëndruatën e humbje. Gjithashtu ka thonë se Shpërbërimi i Allahut është më i mirë për ty sesa ajobi që e ki humbur, ndërsa përbiën tënd ndër është më i mirë. Allahu si kujdestar sesa ti, edhe ka thënë durimi më i mirë, ashtuherë kur bëlafaçosh me një provë e cila është e pashmangshme, prandaj këto fjalë kanë këshilluar edhe kanë ngushëlluar. Gjithashtu thuhet se prej fjalëve më të mira që janë thënë gjatë ngushëllimit të njerëzve tek Arabat është kur një prej mbretërve nga dinastia e Abbasive i kanë ndrujet ndru vlau ti, e ti, që e ka pas emrin Abbas, ka arë një njëri dhe e kanë ngushluar, ka thonë, kajrun minel Abbas i agruke ba'dahu. Më mirë për ty se sa Abbas i është problemi që e kime e fitu nëse duran, pas i që e ke humbër e të, dërsa, wallahu kajrun minkeri l'Abbasi, dërsa Allahu është më i mirë dhe më i dëbishëm për Abbasin se sa ty. Gjithashtu, prej qështje e që në shumë në në cihë, është që të pranojmë arësjetimin, gjithashtu edhe të jemi për atyre që nëse dikush e bondë një gabim, edhe kërkon për një e falje, apo kërkon që ne të arësjetojmë e primetit që e të pranojmë këta, sepse njëriju nuk është i pagabushmë, shpesher a i gabon, shpesher i të i kalon kufit. Për ndarë e se dikush kërkon falje edhe arësjeton e primetit, apo në ebdo një arësje prej cilësive fisnike të besimtarit o shqeti pr që tja largojma të brenga, po atë, atë njënë të ndërgjegje, se të që ndo shta, e lodhë atë. Shpeshe ndohë që një riu do të të bë bën një vejpër, pas të ta i pendohet, edhe shek se ka gabuar, edhe kërkon nga aj, daj të që të ka mbën një vejpër të keqë, që të tja pranon arsjetimin, pra ndajtë cilësi dhe vlerë islamo, që të tja pranosh atë arsjetim. Edhe kjo është një mënirë shumë pozitive në të i kalimin e probleme, Gjithashtu në ndërtimin e urave të komunikimit dhe të bashkimit mes njerëzve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La ahada uhibbu ilayhi al-udru min Allah. Nuk ka askush që më së shumti e don pranimin e arsyjes së Allahu xhe xhanu. Wa li zaliki arsala al-anbiya mubashirin mudhir. Për këtë shkak Allahu i ka dërguar pejgamber të që janë para lajmruës, përgjithësuës ela gjithashtu para lajmërues për dënimin e munshëm për ata të cilët nuk e zbatojnë ata që Allahu e ka shpall. Prandaj prenev kërkohet që ne, nëse dikush gabon, që ta pranojmë, domethënë ata arsyet e, e tij dhe kështu t'ia qetsojmë gjendjen psikike e saj, ndoshta është e, e vështirë për shkak të gabimit që e ka bërë, të ndihmojmë që ta e, që ta tejkalojë atë situatë vështirë. Prandaj thuat Lime në esaj i lejke, thumë me gjajë e të dhirë, minë esaj e ti fejnët të wadu, ju gjibu a lejke i kabule ma adhirët i. Në dhe nëse di kushtë të bëndi qka të keqe, dhe pas taj vjenë dhe kërkojnë falje, pra të që e ka bërë atërë prej cilësive, të modestis, me të cina ka porositur islami, është që të pranosh arsye në ti, haqqan kjane, mbatila, pa pra si shash e vërtepa, apo, apo është e kotë, se Prej mënireve sësi mund mundemi të ndihmojnë që të përhapët optimizmi, gëzimi dhe të largohen brengat dhe piklimit nga shoqe islama, është edhe këmbimi i dhuratave. është i njohur hadithi i pengamberi sallallahu aleyhi vësallam, nësë në thutë të hadu, të habu, jep një dhurata që të duheni me zvete, pra dhej dhurata e ka dikimin e qartë në dhuratë e në në në në lumturinë e shpirtit që e përjeton në momentin kur e pranon. Gjithashtu dhurata e ka ndikimin e vet në pastrimin e zemrës nga urrejtja uh, e mundshme, nga azilia e mundshme. Prandaj Enesi radhiyallahu anhu i ka këshilluar vitë e tij duke thënë ya ja, bunayya tabadalu bainakum tabadalu bainakum o bintami jepni dhuratën një me tjetrin fenehu awaddu lima bainakum sepse këmbimi i dhuratave do të ndikon që të shtohet dëshuria mes juve. Gjithashtu transmitohet se Ebu Jusufi, që i ka qenë kadi në kohën e Harun e Rashidit, i ka një, thonë, një dhurat nga Haruni, edhe ndikush që i ka qenë në tubimin e Ebu Jusufit, i ka thonë gjurëse, u kumë shureka, u kumë ata qenë ullën meneve jonë, hisetar në atë dhurata atëherë, ka thon po e saktosh kjo por kjo nuk ka të bëj për këtë dhuratat por për disa dhurata të vogla që i japin njerëzit këo ka qenë përgjithë e Jusufit e e bujufit rahimuhullah. Prandaj edhe këmbimi i dhuratave është një moment shumë i rëndësishëm për e, rikthimin e disponimit, për largimin e brengave dhe për krijimin e një atmosfere pozitive dhe atmosfere e, të gëzimit dhe të lumturisë në mes të njerëzve. Me siguri se këtu bën pjesë edhe Busqëshe të të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, i ptisa me tuk e fi u eqhi, e kje sadaka, busqeshja jute në fytyrën e vlau tënd është lëmosh, përëndaj gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, që kush ka mundësi le të mbronët vete nga, dizjarë i gjehenemi tuk e duke thonë sadaka, pas taj ka thonë se prej sadaka është edhe vetë busqeshja, përëndaj busqeshja, që ndërinjë pozitivë, që asje pozitive në të i kalimin e problemeve, o shumë me randësi. Këtojnë djetarëse, shfaqe gëzimit edhe busqeshës, kur të tako është me dhe kënd, e, ndikon në forcimin e lidhës me atër personë në veçantimes besimtarëve, edhe gjithashtë ndikon pozitivisht tek gjendja shpirtrore e ti edhe ajë bëhet ma, më i pregaditu që të balafaqot me, me problemet e përdiqme që i ka në jetën e ti. Pra nda i ka thonë i bëni u jene, al bashashe mesjdetul modde arieti me të cën gjuhet dashuria është busqeshë do të thonë e ka e ka për të gjassuar sikur ariet që e, hedhin peshkatarët në det për me për me gjuajt peshqi atëra ka thonë se dëshirojnë që ta përfitoni dhe ta ta ta ta kapni dashurinë e tjerëve atëra njifton që të busqeshin nëftyrën e tyre edhe ndoshta busqeshe o të boqë kak që të largot brenga, mërzia, pikëdhimi që e ka ndonje njeri. Për ndaj e të smetohë se Muadhi Ben Gjebeli radiallahu anhu ka thonë, i dhal të kalë muslimen, feddahi ke kullu wahidi minhuma, pi wajhji sahibihi, thumë eka dhe bijedihi të hatët dënubuhuma, kema jetë të hatu waraku shëgjer, kur të kondi muslimen, dhe njeri tjeti një busqeshi në fityr, pas taj ka përshëndetën për dorë, bin me katët, prej tyre ashtu se si qbin gjethet e drurit. Prande, busqeshje e përhap dëshurim me të besimtarve, gjithashtu e ljargon brengë dhe mërzin dhe shkakton në gjendit të disponimit, gjithashtu edhe shkakton qetsim të shpijitrave dhe të zemrave. Gjithashtu, prej mënyrave se si mundemi ti uh, ngushullojmë dhe e zëriton muslimat dhe njerëzit të përgjithsi dhe si mundemi të përhapim atë kulturën e ndihmës dhe solidaritetit është duke i kryer obligimet e të njëjtit tjetrit. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi ve salam ka thonë që të heci me vllain tim musliman derisa atia kryej një plu, një punë që e ka. Domethënë derisa atia sosin një punë që e ka, është më e dashur për mua sesa të qëndroj në një xhami për një muaj duke bërë itikaf. Itikafi është veçim ku njeriu veçohet dhe ndahet vetmohet në xhami për të bërë adhurim. Një Obligimi kryer që ja kryin vlahot dhe të të muslimat një dhe tyrë, një problem që ja të i kalon është ma i mirë për pegamejës e sa që ndrimi një muaj. Për ndaj pegamejës Allahu Aleyhu e Salam asë një nuk i ka refuzua që i të hec me gruan që ka qenë vejushk me miskinin të varfurin gjithashtu edhe i ka thonë njëherë një plakës ullu ku të duha është në cindën rukë prej rukëve të medinet unë edhe të ullë me ty për të biseduar për problemet që i kamë. Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu that ma asbahtu walaysa bi babi sahib haje asnie nuk mukazer me ngjesh me ngjesh do nuk jam zgjuar në mëngjes e që të mos jetë para derës time dikush që kërkon ndihmë edhe nëse kisha zgjidhje do të do ta do të thon çdo herë kur kam pas zgjidhje e kam zgjidhur problemin e atij njeriu edhe e lucha domethën i drejtohesh Allahut me lutje që më, më ndihmo Muhamedi ibn Abdul Wahid Zahidi that tërë ku kada e hukuki li huan, me dhellë latun, nëse njëri u dëshiron që të apostron e dvetën atërë, i mi afton që të largohë dhe mostu, ndihmon vdhezëve në kryen e në obligimeve, apo probleme që i kanë. U fi kada e hukuki hi më rëfëa, nëse dikush dëshiron që të ngritet, dhe të arin e pozitët e larta, atërën e të mundohë që ti kryen dhe tyrat, apo obligimet që i kanë dhe vdhezëve të e. Me ma kryen dhe një pun, dhe një Falenderojnë e Allahun për këtë qështje, o sari u ila kada i hawa i, gji, i hawa i gjihim dhe shpejtoni që ti plotsoni nevojat e tyre. Bëki Ibn Mahlet është një prej djetarve të njohur i cili është njohur në uhtimin e ti nga Andelusi deri në Irak për të takuar në Ima Mahmedin dhe gjdo ditë, në momentet kër Ima Mahmedi ka qenë, do më thonë, i izoluar, ka artë e shtëpia e ti në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të duke trokit në, në, në der, i veshur si një njëri që ljypë dhimë për me imsu hadithet. Po kjo person, dhe i se ka qene andalus, thot ka pas shumë raste kur për ta larguar ndo një pateci që i është botikujt ka uhtu në këmë, nga Kurtobani në Ishbilla që është Sevilla, ka shku në Elbira, ka shku edhe në Gjejan, betëm për me i ndihmu. Në zonarësi e BEK-it në Mqhlet është ai rasti që ai çdo herë kur ka pas nevojë dikush që t'i ndihmohet për ta tejkaluar ndonjë padredirsi, për ta zgjidhur ndonjë problem, për të tejkaluar ndonjë vështirësi ka hec edhe në këmb ka uhtuar në qytete të ndryshme, krahas ndhorimit e turistëve të madhë që e ka, pa as gjithashtu prej gjërave që ndihmojnë qytetet të tejkalohen problemet dhe të krijojnë një atmosferë pozitive, të largohen brenga, të largohen mrzia, është edhe vizita apo këmbimi i vizitave thot pejgamberis Allahu a.s. në një hadith se vetë Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë wajbet me habbeti lill mu të zawirin e fie dhe më thonë Allahu vetë vetës se si ka bo obligim, dashurin dhe ata njëras që për hirë të Allahu të vizitojnë njëri tjetin dhe më thonë të kojnë njëri me tjetin pra ndaj edhe këto vizita ndihmojnë shumë që njërëzit të lidhen me zvete të i kuptojnë problemet të ta ta kuptojm situatën që e përjeton dikush edhe ta zgjellim mënyrën më të mirë dhe më të përshtatshme si ti as si ti largojm ata breng gjithashtu prej gjërave që janë shumë naciosht që njeriu të mundohet që ti kupton natyrën njerëzore se çfarëherë mënyra se si njeriu është i krijuar i ka disa dallime prandaj edhe në disa raste ndonjë gjë ndikon pozitivisht ndonjë gjë tjetër ndikon negativisht prandaj mënyrë Se si ma mirë që të angushtlojmë dikëndosh, që të asgjedhin veprimin më të përstachem. Prandaj, thot e, një fjall e urt arabe, lehet të gjallis ehaden bigajeri tarikihi, mos u ullë me asë kënd, pa e ditur më njërën se cira është përstachme që të ullësh me të. Thot një fjall e urt arabe, me gjdo njërin që ullësh ullu ashtu si që është më njërë e ti. Prandaj, thot nëse tako është me gjahilin e there mos, e përdor shumë ilmin me një rantin mos e përdor shumë diturin. Gjithashtu ai i cili është i preoccupuar me ndonjë gjë të kot, mos e angazhon me diçka që është serioze, sepse do të humbet vlera e atij seriozitetit sepse ai person është i preoccupuar me diçka tjetër. Gjithashtu edhe ai që është i semur mos i fol për diçka tjetër, por as për atë që e ka nevojë, prandaj duhet të kemi një njohuri të përjet, një njohuri të përgjithshme për personin, para se të ulemi dhe ta zgjidhim mënyrën më të mirë se si ta disponojmë ja atë që them, atë pikëllimin që e përjeton në ndonjë gëzim se s'përshehat njerëzit nuk dinë se çfarë dia si do të të bëjnë ndaj njerëzve të ndryshëm. Gjithashtu prej mënyrave që shumë ndihmojnë që të përhapet gëzimi, optimizmi, lumturia në mes e njerëzve, është që njeriu të mundohet që ta fshijë atë të mirë që e ka, që e ka bër. Prandaj sinqeriteti është shumë i ndërsishëm dhe sinceriteti e ka një mënyrë të shfaqe se cilja mësë shumë t'i duket ku njeri u mundohet me i mëfsheh veprat e mira ashtu si që mundohet me i fsheh edhe me katët e veta prandaj njerëzit ka ndolë që në të kaluarën që t'i bojnë ndikujtë mirë, që t'andihmojnë, që t'angushlojnë me fjallë, që të cendronë pra në ti pas taj, kur jënë taku sikur nuk, e, nuk i ka njohur as njërë. Dhe më thonë, jënë shfa që në ata më njërë sikur t'akonë medikanë që është, i pa njohur që të mos ndikonë negativisht e ka i personë. Dhe kjo është subhana dhe një uh, veqori dhe vler islame e cila ka qenë e pranuar. Pra ndaj pre neve, si besimtar kërk që të mos izolohemi nga shoqëria. Nëse ndikojmë, dëgjojmë ndi se dikush është i sëmurë, ta vizitojmë. Nëse dikush është i brengosur, të mundohemi ta ndihmojmë. Nëse dikush është pingulluar, piklluar, të mundohemi që t'ia largojmë pikrimin. Edhe ndaj çdo njërit, ta gjejmë mënyrën se si ta ndihmojmë, ta largojmë brengën, edhe të ndikojmë pozitivisht duke e ngushëlluar, ngushëlluar ata. Prandaj Islami ka shumë vlera, një prej vlerave të tilla është edhe vlera e ngushëllimit, vlera e qendrimit pran natyrës që sprovohen. Kur do të fillojmë këtë dy emisionin, Allahu on aluç inshallah, tani dhemon çdo vetë që do të storisim me katavler, ta përhapim në mes, ta përhapim në mes e njerëzve dhe inshallah të shpëtojmë në dy botat, në këtë botë në botën tjetër. Lutja në fund është elhamdullillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullah.